O dia 11 de março na história. 1302. Diz a lenda que nesse dia Romeu e Julieta se casaram. 1818. Mary Shelley publicou Frankenstein, a história da criatura formada com partes de vários corpos e que, rejeitada por seu criador, parte em busca de companhia. 1968. A música. The Dock of the Bay, t h e Altus r e a d i n g ganhou o Globo de Ouro por vender um milhão de cópias. Foi um sucesso póstumo, pois o cantor havia morrido meses antes. 1970. Em mais um caso de sequestro de diplomatas no Brasil, Nobuo Kushi, c o n s u l geral do Japão, foi levado por guerrilheiros de esquerda. Quatro dias depois, ele foi libertado em troca de oito prisioneiros políticos. 1973. Héctor Câmpora venceu as primeiras eleições presidenciais na Argentina depois de oito anos de ditadura militar. 1985. Mikhail Gorbachev chegou ao poder na União Soviética ao assumir a liderança do Partido Comunista Soviético. Renunciou em 1991. 1990 A Lituânia se tornou a primeira república a se separar da União Soviética, que só reconheceu a independência do país báltico em 1991. Esses são os fatos que fizeram o dia 11 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.